la microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute aduce programul numărul 25 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pe parcursul acestor programe, noi citim noul testament al Domnului nostru Isus Hristos, însoțiți de un de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset, opera preotului Niculiță. Versetul de astăzi se află în Matei 5, versetul 5, din care am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii precedente, cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează, numai înainte însă de a asculta istoria întoarcerii unui soldat la Dumnezeu. Am găsit această relatare într-o broșurică intitulată Puterea unui copil. Este o culegere de povestiri puse la un loc de către preotul state. Istorioarea de astăzi poartă titlul Privirea care mântuie. Era așadar în urma unei bătălii mari. Pastorul Moody, care își îndeplina slujba îngrijirii de bolnavi și de cei care stau gata să moară, fu chemat de un soldat greu rănit. Îl găsi foarte slab. O, ajută-mă să mor, îmi zise bietul bolnav. Dragul meu, i-am răspuns eu, dacă aș putea, te-aș purta până chiar dincolo de poarta împărăției cerurilor, dar nu pot. Și apoi am încercat să-i vestesc cuvântul Domnului Hristos. Soldatul clătine din cap și-mi zise, Ah, nu, el nu poate să mă mântuie, căci am păcătuit toată viața mea. Atunci i-am povestit din Evanghelia după Ioan de la capitolul 3 istoria omului Nicodim care a venit să întrebe pe Iisus cum poate dobândi viața veșnică. Și în tot timpul cât citeam mă țintuia cu privirea sorbindu-mi fiecare cuvânt rostit. Când am ajuns la cuvintele care zic și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică, soldatul m-a oprit și m-a întrebat. Este adevărat aceasta?" Da," i-am răspuns eu. O, dar eu n-am văzut niciodată în Biblie până acum așa ceva. Te rog, mai citește-mi încă odată." Se rezemă încoate pe marginea patului și-și împreună mâinile. Când i-am sfârșit de citit, el îmi spuse Cât e de bine! N-ai vrea să mai citești încă o dată? Atunci i-am citit din nou pentru a treia oară, dar mai rar. După aceea, când l-am privit, era cu ochii închiși, însă cu fața senină. Nu era așa neliniștit ca mai înainte. Buzele îi murmurau ceva.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 Destul, nu mai citi. A doua zi de dimineață am venit să-l mai văd, dar patul era gol. Infirmierul de serviciu mi-a spus că tânărul, după plecarea mea, era tare liniștit și curând a plecat și el la cele veșnice, repetând mereu cuvintele acestea. Ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Iubite ascultător, cum stau lucrurile în privința ta? N-ar fi bine să încerci și să primești pe Domnul Isus acum, cât ești încă în condiții favorabile și mult mai bune decât a fost soldatul acela pe front? Cine știe de câte ori o fi și lui chemarea aceasta la mântuire pe vremea când era acasă în condiții de pace, dar nu și-a făcut timp niciodată? Bine ar fi! Ca tu să înveți din pățania aceasta, și acum cât ai încă prilejul să primești pe Domnul Isus Hristos. Poți face lucrul acesta chiar în timpul cât se cântă o cântare. Cei viața ta, E o peniță, cu care scrii mereu pe un drum și apoi la un... Și ca o tabliţă, Nu se mai șterge nici de cum Hai, adă-ți și creșul Iisus își al vieții drum Cum trece pe nisip vârfeșul Haideți acum, iubiți ascultători, ocupându-ne de textul propriu-zis al lecțiunii noastre de zi, să citim versetul 5 al capitolului 5 din Evanghelia după Matei, care spune astfel: Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Din versetul acesta am avut o serie de gânduri cu ocazia lecției precedente, dar ne putând ispăvi tot volumul de. Meditații pe care le avem prin Harul lui Dumnezeu prin preotul Nicuriță, adăugăm acelor gânduri și cele care urmează. Sămânța adevărului se păstrează numai în traista blândeții. Nimeni nu poate avea și semăna adevărul dacă nu are mai întâi blândețe. Numai cel care are blândețe poate învăța pe alții adevărul. Învățați de la mine, spune Domnul Iisus, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Acesta este versetul 29 de la Matei, capitolul 11. Acela care este furios și mândru, cel rău, nu are adevărul, de aceea nici nu trebuie să ne apropiem de el, fiindcă ne infectează. Cine se dă drept învățător, dar nu are blândețe, nu trebuie ascultat. De pe terenul blândeții trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu și să purtăm luptele lui, fiind astfel siguri de biruință. Și dușmanul cel mai dârz până la urmă este în de blândețe, cum spune chiar Sfântul Iorie de Nazianz, să biruim prin blândețe pe cei ce ne-au ofensat, să-i câștigăm prin evlavia noastră, să lăsăm să-i pedepsească cugetul lor și nu mânia noastră. Să nu uscăm mulți mochini care nu mai poate aduce roadă pentru un accident pe care răutatea sau invidia diavolului l-a produs. Să nu ruinăm, într-un moment, o lucrare atât de glorioasă și de importantă. Încheia citatul. Blândețea este cea mai puternică armă și cea mai înțeleaptă purtare în viața celui credincios. Că ai fost prea blând nu o să-ți pare rău niciodată. Dar nu tot așa poți să spui după ce te-ai înfuriat. Cel blând, chiar dacă nu are multă știință, este mai înțelept decât un savant furios. Dumnezeu nu se uită la cunoștința pe care o ai, ci la roada blândeții și așa te pune în slujba lui. Reprezentanții mielului lui Dumnezeu sunt numai cei blânzi și smeriți cu inima. Blândețea de suprafață nu este blândețe, ci fățărnicie. Dumnezeu se uită la inimă. Prin blândețea lor, urmașii lui Hristos moștenesc, adică stăpânesc pământul. Puterea blândeții te face stăpân peste toți oamenii. Pământul, spune un sfânt, este moștenirea celor blânzi, nu a celor războinici. Războinic viteaz spune Psalmul 45 versetele 3 și 4: Încingeți sabia, podoaba și slava. fi biruitor, suete în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihenirea. Războinici puternici și biruitori sunt numai cei blânzi. Ei pot supune și stăpâni tot pământul. Urmașul lui Hristos trebuie să și apere mai întâi blândețea și apoi să poarte luptele adevărului. În felul acesta va fi sigur de biruință. În versetul 6, Mântuitorul Isus Hristos ne vorbește despre o altă fericire și anume, ferice de cei flămânți și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Unul din multele nume pe care le poartă Domnul Isus este neprihănire. Așa găsim la 1 Corinteni 1 cu 30. Și dacă în felul acesta stau lucrurile, se pune întrebarea, care fericire poate fi mai mare decât aceea de a flămânzi și a înseta după Hristos? În el sunt cuprinse toate comorile dumnezeirii. El este nu numai neprihănire, ci și adevăr, și dragoste, și înțelepciune, și bunătate, și sfințire. Cine flămânzește după neprihănire, va fi săturat și cu toate celelalte haruri care sunt cuprinse în Hristos neprihănirea. Ce poate fi mai chinuitor decât foamea și setea? Omul flămând nu mai are nici putere, nici liniște, nici bucurie. Toată gândirea și simțirea lui sunt îndreptate numai spre satisfacerea foamei, pentru că de aceasta atârnă viața flămându face tot ce poate numai să ajungă la o bucată de pâine. Dar după cum foamea trupului chinuiește omul, tot așa și foamea sufletului nu-i poate da liniște. Cine flămânzește după adevăr și dreptate, cine flămânzește după trăirea unei vieți sfinte, cine flămânzește după dragoste față de Dumnezeu și față de aproapele și caută cu tot din adinsul să fie săturat, acela va fi săturat de Dumnezeu. Cum să nu potorească el setea după dreptate, aceluia care aleargă după ea, cum aleargă cerbul însetat după izboare? Cum să nu-i dea Dumnezeu harul săturării, aceluia care flămânzește după împlinirea voii sale? Bucuria și plăcerea lui Dumnezeu sunt de a vedea suflete flămânde după el, după dreptatea și dragostea lui, ca să le poată da apoi săturarea cu largă dernicie. O asemenea foame avea și Domnul Iisus, și de aceea tatăl și-a găsit toată plăcerea în El. Găsim aceasta scris la Ioan 4 cu 34 și la Marcul 1 cu 11. Numai acela ajunge să fie neprihănit, care flămânzește și însetează după neprihănire. Cum să hrănești pe cineva care nu deschide gura, ci se împotrivește cu toată puterea? Cum să ajungă la adevăr acela care nu umblă după el? De aceea cuvântul spune aici, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Iată astfel o cale simplă de a ajunge la fericire. Dragul meu, tu după ce flămânzești și însetezi, Însetezi tu după dreptate? Cine-i drept, face dreptate tuturora, este flămând de a face și de a da dreptate tuturor, căci cuvântul neprihănire are înțelesul de dreptate. Cu ceea ce se hrănește, aceea este omul. Se hrănește cu dreptate, este drept. Se hrănește cu minciună, este mincinos nu te poți hrăni cu întuneric și să fii lumină și, la fel, nu poți mânca pâinea neprihănirii și, în același timp, să trăiești în păcat. Dacă mâncarea de pe masa ta duhovnicească este de a face voia lui Dumnezeu, nu mai poți să vârși atunci și voia neamurilor sau voia ta, după cum se vede la 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 3. În continuarea expunerii stărilor, care ne fac fericiți în viața aceasta, Domnul Iisus vorbește la versetul 7 din Matei 5, Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Cine dorește fierbinte să aibă ceva, își cheltuiește toată puterea fizică și intelectuală, își cheltuiește averea, își cheltuiește timpul și până la urmă va reuși în planul lui. Va ajunge să aibă ceea ce a dorit. Cine caută, găsește, spune Matei, capitolul 7, versetul 8. Deci, oricine caută bine, găsește bine. Dacă doresc să ajung inginer, trebuie să învăț tot ceea ce este necesar să știe un inginer. Dacă doresc să, doresc să fiu muzicant, trebuie să învăț bine legile muzicii și apoi să fac exerciții zilnice. Dar pentru a ajunge să fiu fericit, oare nu trebuie să învăț? Și nu pot să învăț altceva decât căile și legile care duc la fericire, căci orice aș învăța în afară de aceste căi și legi nu mă poate face fericit, nu pot atinge ținta, ci toată truda mea va fi zadarnică. Nimeni nu poate ajunge inginer învățând muzica și nimeni nu poate ajunge muzicant învățând ingineria. Trebuie învățat numai ceea ce este potrivit cu scopul pe care îl urmărești. Căile și legile fericirii trebuie învățate și ele și practicate zilnic, altfel nu vei ajunge niciodată fericit. Una din aceste căi este, așa cum ne-o indică Domnul Isus, milostenia. Ferice de cei milostivi Cum să învăți milostenia? Cum să fac să-mi fie milă? Intrând în școala marelui învățător, marelui milostiv, domnului Iisus, acolo pot învăța adevărata milă. După ce el m-a transformat, adică m-a născut din nou, sădește în mine sămânța firii sale. El este milostiv, dar mila lui nu este numai un simplu sentiment ci o întrupare văzută și simțită de toți cei ce se apropie de el. Din milă față de om, el și-a dat viața ca jertfă supremă. Mila adevărată este numai aceea care dă, care se consumă pentru altul. Aceasta este mila concretă față de cea abstractă care zice câteva vorbe, var să poate și două lacrimi, dar nu face nimic. În Evanghelie se spune la Matei 9.36 Iisus, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele. Deci, întâi trebuie să vezi. Mila în inimă este trezită prin vedere și auz. dar nu trebuie văzute defectele semenilor noștri, ci cauza acestor defecte și apoi să-i ajutăm. Dacă nu-mi deschid ochii și urechile, și dacă apoi nu-mi deschid inima și punga, niciodată nu voi învăța mila, nu voi ajunge niciodată la fericire. Mila are valoare în sine însăși, chiar dacă este făcută într-un loc nepotrivit, cum spune Sfântul Grigore de Nazianz, e mult mai bine să întinzi mâna și celor nevrednici, decât să-i lipsești de binefacere și pe cei vrednici, de teamă să nu întâlnești vreun nevrednic. Omul e mare lucru, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Omul milostiv însă e un lucru și mai mare, căci fără milostenie însă și rugăciunea e fără rod. Mila este naripată și sprintenă, având aripi aurite. Zborul ei este plăcut și încântă pe îngeri. Orice jertfă care nu e însoțită de iubirea aproapelui, este respinsă de Dumnezeu, obligându-ne la împăcarea cu aproapele. Și apoi ne spune mai departe, apa are însușirea să spele noroiul de pe trup, iar milostenia să nimicească murdăriile sufletești. Sfântul Maxim Martirisitorul, vorbind despre milostenie, zice, milostenia tămăduiește iuțimea sufletului, dacă fac bine fratelui meu, el face parte din mine, deci nu pretind nicio răsplată, fiindcă mi-am făcut mie însumi bine. Adevărata milă este statornică așa cum de statornic este Dumnezeu și ea este dovedită prin fapte de binefacere trupească și duhovnicească. Talmudul pune o întrebare. Cum poate un om să facă bine ziua și noaptea? Să crească un orfan. Și vai, câți orfani sunt pe pământ, câte suflete sunt încă neînfiate de Dumnezeu Tatăl. Cine să le conducă spre acest har, dacă nu sunt inimi pline de milă, izvorâtă din credință și dragoste? Ferice de cei care au o astfel de inimă. Ferice de cei milostivi, ei dovedesc în chipul cel mai limpede că sunt născuți din Dumnezeu izborul milei. Fără milostenie nu se poate ajunge la fericire. În versetul următor, la versetul 8 din Matei 5, Domnul Isus ne prescrie o altă rețetă a fericirii și ne spune Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Pentru ca să putem vedea și cerceta astrele, ne trebuie instrumentul numit telescop. Pentru ca să putem vedea microbii și lucrurile mici, ne trebuie instrumentul numit microscop. Fără aceste instrumente, n-am putea vedea stelele depărtate și nici ființele mici. Ochiul singur e prea slab. Cine nu are organul vederii, nu vede. Cel fără ureche nu aude. Și cel fără inimă, de un anumit fel, nu-și dă seama de existența lui Dumnezeu. De multe ori se aude în lumea necredinței vorba să vedem cu ochii pe Dumnezeu și atunci credem în El. Dar vedeți dumneavoastră, pentru a-L vedea pe Dumnezeu nu trebuie oare un instrument potrivit, așa cum ne trebuie și pentru astre? Acest instrument prin care putem vedea pe Dumnezeu se numește inimă curată. Și este atât de ușor de procurat prin credință, dar este cu neputință prin necredință. Omul care îi dă dreptate lui Dumnezeu, acela are o inimă curată, adică se leapădă de toate prejudecățile lui și primește cuvântul lui Dumnezeu așa cum ne este dat. După cum niciun om cu judecată nu se îndoiește de existența microbilor numai pentru că nu-i poate vedea cu ochiul liber, tot așa când este vorba despre Dumnezeu. Ne trebuie doar instrumentul potrivit și atunci vom vedea și microbii și pe Dumnezeu. Cum vrem să vedem pe Dumnezeu? Cum vrem să vedem adevărul? Cum vrem să înțelegem lucrurile duhovnicești în vreme ce inima noastră este plină de murdării, de patimi, de necredință, de mândrie, de desfrânare și de tot felul de păcate? Păcatul stinge orice luminiță în inimă, lăsând o cufundându-o într-un întuneric de neînchipuit. Inima întinată denaturează toate lucrurile, după cum spune Horatiu, când vasul nu-i curat, tot ce torni în el se oțetește. Fericirea are la temelie curăția. Dacă patimile locuiesc în casa spiritului meu, spune cartea indiană Bodhikaia Vatara, în cușca dorinței mele, cum aș putea gusta fericirea? Și filozoful Plutar spune, iată de ce nici casa luxoasă, nici belșug de aur, nici talentul sau geniul oratoric nu aduce vieții atât liniște și tihnă ca un suflet neîntinat. Psihologii moderni, studiind legile structurii noastre mentale, au ajuns la concluzia Sfintei Scripturi în ce privește cauza nefericirii omenești. Omul este în conflict cu el însuși. Lăuntrul lui este în conflict cu sine însuși. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului 25, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil, vrem să-l folosim citind o poezie intitulată Uită pământul sau te uită cerul. Ni se spune în scriptură despre Vechiul Testament că ne-a scris spre învățătură și înspre avertisment.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 cu sulița după el. Vorbind iarăși despre Saul, iată-l în pregătiri mari: 3.000 de o de seamă, colonei și generali, înrolați de el să meargă să vâneze pe acel ce urma la tronul care a fost lepădat de el. 3.000 de o de frunte, înarmați până la gură, urmăreau vreo 600 de oameni de adunătură. Te așteptai să îi înghită cu în piept.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 Unul din oștenii lui putea urmări o mie din vrăjmașii domnului și, deși ajungea doar unul pentru șase sute acei din groata mica lui David de pungați și de mișei, Saul ia trei mii cu sine, îndeajuns ca să doboare o armată de ormate cum dispare gheața în soare. Dar tot Saul până la urmă el ar fi putut să moară dacă n-avea David milă și întâia și a doua oară. Saul cade până la urmă singur în capcana lui, căci așa mor cei ce aleargă după un și Domnului. Nu trăiește în lumea asta și nici în cea viitoare decât cel care renunță la aceasta pieritoare. Amin.